wa arin al-batila batilan warzuqna ijtinaba Te gjitha falënderimet, lavdrimet, adhurimet tona i takojnë Allahut Azza wa Jall. Që të pasojë bekimet e Tij qofshin në Muhamediun Sallallahu Alaihi Wasallam, bi familjes tĩ, mbi shokët, mbi gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Ju madit nderuar, duke pasur parasysh që Mes kohës e falës e në mazët të Sabahot Deri në kohën e falës e në mazët të Bëramet është një kohë që një duhet të apresim pa tjetët Shuzim rrasit që në këtë periud Të ndëgjojmë me lene Allahot Azogjer disa kshila Porosijit të slesh presojmë që të në vëjnë dobi Ndunjë në heret Andaj gjithë kush për neve që është prezent tash në këtë moment Pa më vërsisht kush ka arë ma heret apo kush po vjenë Mohamedi s.a. nga ka përgzuar duke nga thënë Se njëri ju lëgaritet se është duke u falë Për diri sa është duke e prit namazin Andaj ju gjithinu duke e prit namazin e bajramit Nuk ju pëngën asgjë që të shkonin shtëpijet e juaja Përvecë se pritja namazin e bajramit Dhe duke u bazun këta ditë duke e prit namazin e bajramit Ne ishkresim që zote Gjelleu Alat nga shkun se vapin e Falës e namazëve në na afile Krasë një sevapë që e marëm Marëm inshallah dhe një ajet Fjallë të Allahu të Azogjel Dhe një aditë përganderit Alehi sallatu vë sallam E që dhe kje pasaj në është të në shpërbime dhe Sevapën të ka Allahu të madnume Kërë që është peson që këtë ditë madnume Të këthemi më të pasu në shtëpia tona Në rafshin e Shpërbimeve, sevapëve Më të ngritun të ka Allahu a Azogjel më të falur, nga se, si kur që ka thënë Muhameli, a.s. për ditën e djeshme, ditën e arafatit, nuk ka ditë që Allah u falë e ropë të ti më shumë se djetë. Gjdo ditë Allah u falë e ropë të vetë, mi për po ditë e djeshme është specifike në falje. Për këtë arsia, edhe ne që në e shkërësëm që ti mi përshim e falin e Allah u të barë e këtë alë. Në të gjithimi të shmitarë, Të disa zhvillimeve, në gjarjeve Që janë duke ndodhë në vendin e shend Janë duke ndodhë në meke Dje, edhëpse nuk pa të mërasin në temi Ati Allah unë e lësë vitë në arshën Të temi ati në që Allah Pa të mërasin që të ishojmë haqilirë në Arafat E pastaj në muzdelife E ata ashtë të ashtësat janë duke u bogati me i gjujt burt Pastaj e kanë të wafin Të wafin e haqit Me cilëve që i përfondojnë ato shtyllat kërësore të haqët Kështu që të gjitha rrugët, të gjitha bisedat Të gjitha nëgjarit dhe zhvillimet në qojnë mu të kaj vendi shenjë të atje Të këqabja shtëpia Allahu të zogjen Në qovë se nuk jemi në tavaf të, të lidhër në qabën Pa dushim se namaz të këthyr ka kibla jemi të lidhër me qabën Andaj tash namazën e sabahut që u falëm, u kthyim ka kibla e dhe kjo është një lidhje jo na shpirtërore me advent. Prandaj ajo që kanë vendosur të flas branda ksa i kohë që duhet ta presim derisa të, të futet koha e namazit të Bajramit, ka të bëj pikrisht me një tregim që na lidh me këtë vend që madi dhëruar. Edhe pse është i vim ndoshta që e kemi ndëgjuar Por i avlen të ndëgjojmë këtë rëgjim Me dhjetër herë Për shkak të dobive të shumë të qimban Dhe i përmban në vetën e ti këtë rëgjim Të gjithë ne e dim Se qabën E kanë kan dërtu Apo të thejmë më drejtë Si pas Termit kur anor Që Allah e përmen në surën Beqara O idhja rëfeu Ibrahimul Kawaid Kur Ibrahim a.s. Kër Ibrahim Ingristë të themenët e qabës. Andaj, cëla është historia e ndërtimit e qabës? Dhe kjo histori, që pak do bina si e nere? Edhepse, si zhvillim, si në gjarje është e hershme, edhepse si zhvillim dhe si në gjarje është e kahmoçme, shekuj e shekuj më radhë, më herët së ne. Me gjithat, mbetës i të regim i freskët, i gjallë, që në e sot mund të përfitojmë shumë për e ti. Kanalë të rëzmetimet të ndryshme, një për e ty në është të rëzmetim një e mja basit, Allahu që të të ikna që në më te, i cili në të regaj me të vërtit një rast shumë interesant, që në kuadët të këti rasti, si kur që e përmenda, përmenda në zhvillime, në gjarje, do bitë shumë ta që një mund të mësojmë, të marëm mësim prej burrave të mirë, Për pegamberve të Allahu të Azojel, për njezet devatëshëm që kanë shkirë në këtë tokë, që kanë adhrua Allahu në Azojel, atyne që Allahu i ka dashtë dhe e kanë dashtë Allahu në Azojel. Andë e këta duhet tjetë shëmbëltyra jonë, që ne të mësojmë për tyne, të përvitojmë nga mësimit e tyne, pëse i dashtë i Allahu ata dhe qëshëta e dashtë në Allahu në të barë e këvatale, e kështu mëra. Të rëzmëtan e bëni Abbasin Radiallahu Anhu Cili thot Po sa e mur Ibrahimi a.s. Hajerin Nëndën në e Ismailit Se bashku me Ismailit Dhe E vendosi Në meka Në një vend Që nuk kishte as gjë Në një vend Që nuk kishte as Trekti asë njerës, asë bakti, asë bujësi, asë ujë, asë një element nga elementit e rëndësishme të jetës nuk ishë në atëve. E venduës e atë i prajit me e sën familjen të këthëmele të qabës. Po sa i venduës e atë ka ardhë në transmitim, ua dha një çantë, çë kishte në të hurma dhe u la afër vetes do ujë një shishe çka do të qoftë tjetër me ujë kaq u la Ibrahimi aliason familjes së tatë dhe filloi të niset drejtin prej kaq gruaja e tij Hajeria nuk po din për çfarë po bëhet fjalë dhe po vrapon pasi duke i thën ku po lanë ku përna lenë këtë venë këtu apo e shë gjithës është kërkush qëka hajmë na ndërsa në tërkët Ibrahimi e Alizam nuk përkëthen kryt ajo për i thatë i lamentet rukuna ku të përna lenë ndërsa Ibrahimi e Alizam nuk përkëthen kryt asë përgjigjit asëgjë dirisa haqerja e hum bishpresën se buri i sa i kalzangë dhe i të regëm pëse për i lenë këtu i thatë Allahu emarëke Allah. bi hadha A Allahu tka urnum me në lënë qëtu? Shifan e nazi Tha Allahu emarëke bi hadha A Allahu tka urnum me në lënë qëtu? Tha nëam Po Zotim ka lënë qëtu mjë lënë Atër haqërija nuk pëytimo Asë nuk vrapajmo Po tha idhen la yudajjuona Atër assahub zot i nebe Atër assahub zot i nebe u vendas me të birë në saj të këtë nene të qabës, enda ishte e pandërtu me, kështë e vetëm disa të nene që i ka vendus me lajket nga koha e dhejme të anehi sëlam. Ky vendi shenë, kible e muslimanëve, Ibrahim e Alehi sëlamë vazhdojë rukëtimin, dhe në një sa u fsheh pas një vendi caktuar që nuk e shetë të mëgruaj e ti. I këthej durët, kahtib leja, kahtabja që shpresante të të ndërtante Dhe tha, rabbi inni esken të dhurrijeti Bi vadin gajri dhi zërrin, indë bejti ke lëmuharrër O zot jam, unë e familin të me lashtë të një dhenë që s'ka azbim Aspëm asperim e asu i s'ka, qëtu i lash Pse o zot i lash, li yukimu s'sala, që të falët namazit Andaj e zëtë më si hop Bo një doa për ta Dhe vazhdaj u thimën e ti për në shamë Pejka kësh ard Met një grua Pas kënë Me një thmi në gjith E ushqen të vetën me hurme dhe me uj Dhe e ushqen të fmi në saj me qumshtën e saj Dere sa përfundun hurmat Dhe dere sa përfundoj ujit Filaj Filaj që të kap etja, të kap uria haqere dhe e pa gjithashtu të birë nësaj të vogën i cili por rukulli se i djathën e majt nga uria qëfarë bërë nuk dhe qëfarë bëndë e pa një kodrë afër veti dhe tha po shkoj për në gjithë në atë kodrët që kaj ma lërgë më, më s'ka njerës dikon s'po shqiet as kosh aje ishte kodrë e safas edhe mërves Tashhi haxhilert bojn sa 7 herënta. Në sa ofr çoves, un gjet në sa fa dhe shikon të lart, askush. Zbreste pi safas, drejtim të nervës me un gji të pat në kodër ndaj, të shikon të mos poshojë ujë dikun apo mos poshojë njeri, nuk shet as kaj. Kursova apo 7 herë, apo caktimi Allah dhe urtësia e tij. Vrapoj shtatë herë e ndrejtim të safës e të mërës dhe nuk shetë asë njeri, asë ushqim, asë uj, asë nuk shetë. Dhe për një herë një zë. Një zë e ndëgjëj një zërë, e ndëgjëj një zërë dhe shkresëj se mosjën orë njerës, gruëve të mumën shketin. Vrapoj të djali dhe e gjetë një melek të madhë, Gjibrili kishtë orë në urë në Allahot Azogjallë i cili me krahon e ti godit i tokën dhe prej ati veni ku godit i Gjibrili shpërthëhu një uj i bekum që qua zem zem. Kjo gru nga Maraku i madhë se më së pëjhup ujë, s'kish ujë. Shpetan të mlethë të dhejhën për redhë që ta ruan të, të ujën më s'del anash më s'thupët më s'dedhët. Dhe në gjuhën e sa i tha, zem, zem, ndalu, ndalu, balasht mojë. Atëherë Gjibrili i tha kësë e gruje Moskëri i frikë Se Allahu ka vendus këtun me ndërtu shtëpil e ti Andaj këtu komu bo që të të rrimi madhë Nuk këri me hu pasua së amile juve I dha myzhde I adha ujin dhe shkoj Gjibrili Medh kjo gru Të kjo burim i ujit U shqe e vetë Dhe u shqen të fmine saj me këtë ujtë bekuat Ndikur shtot e buk Dhe që ujtë qka me buk Ka thonë Muhammedi sallallahu a.s.m. për zemzimin Se ku shepin i një aftën edhe për buk I nëhu ta amu të omin Apo u e shifau i suqmin Ka thonë Muhammedi sallallahu a.s.m. Se zemzimi esh u shqimin i një aftu shumë Dhe shurimi i garantum U i bekum, Allahu e ka bekum këtuj Atëhera që fa ndodhe Atëhera ishte një fis me emnin gjurhum i cili ishte traktarë në viste për njëherë u që ditë, po shë disa zëjqë po silin me një ven, dhe thanë, këta zëjqë silin me që ku ka uj, a ne e din që këtu s'ka uj, ne e në asilë një që nëherë kësajt s'ka uj këtu. Po, po afronë, e panë të këpusi një grua të vëthmua me thmi dhe panë ujtë të bëllë shumë, e i thanë, Ana ja e pizë edhe na qytu me ngresh atorat Tenda tona Nga të uj qytu Hagjeri e shte burnora Tha po ju lejaj Po s'kini hisen uj Po s'me izen tem Sa t'ju dhon Se këta uj zoti mu ma ka që A tëre pranuan Fisi gjurë hum është me fisive të lashe të arabve Andaj Ismail a.s. Filaj më urrit me ta Filaj më urrit me ta dhe fillaj me emsu arabishtën, zbashku me ta. Diri sa, fillaj pak me u rrit, që thunë të këne, u bom i anjit babës dorën. Dinë qëtë moshë, qëtëherë kërë bëtë gëzimi i babës, ta mare ka, ka investu e ka rrit, ta shumë i anjit dorën. Qëtëherë fillaj Ibrahimi alisa me ponë ondër, se po e therë birën e ti. Po e therë. Ndërsa ondër dhe pe gamberën e hakë, Peygamberi qëkat që e ndër, është për një me, është e vërtit. Gështë është lojë i shpalës i shpalët. Erë me meke me e po djallën e vetë, e me e po familën e vetë, dhe i tha djallit e vetë, i një era, filmenami e një edhbëhuk. Jumë duke po në ndërë djallë jam që më të të prejë, që ka një ere me e lonë vetë, apo e mësë, Tadhet vjetë e ka posë gëzim të farë Ta është për i vjen në ndër me e therë Kurban për Zotin Qka i ta i birin? I tha O baba em, ifal ma tu umër Bëna ata që të urë në Zotin Qatë qatë të Zotin, qatë kryja Se te gjithuni insha Allahum minas sabirin E mu ki me më gjithë me lejnë e Zotin të sabërli Slivriti që ka që për familje e bekume, së kërdo të i përmenim të dëbiti këti rasë i më muni, nësha Allah. Andaj, së kërse e përmenim Allah, qëllë e u ala, falemma, eslema, posa dët ju në nëshruan Allahut, baba ju nëshru me prej djallin, e djallin ju nëshru baba, si baba me e thyr, o telleru li lëgjëbin, ja këthej, Ja këthej balin, u kry, tu dash dhe shë me e therë, faza përfundimtare e zbatimit të urnit, e thiri Allahu Azogel. Ja Ibrahim, o Ibrahim, ka të saddak të rruja, te urnin tonë që ta kemi që në andër e qëve në venë, murë funë, s'ka qenë qëllim me e therë djallit, po ka qenë qëllim me e nzirë pe i zemënë, që veç Allahu më më dhunë zemën, e ke nzirë, Sa në zamër muaj, u kryk una, së ta ku mjëpë me mytë, ta ku mjëpë më kënaqë me ta. O fejdejna hu bi kepshin adhim, edhe Allahu gjëllewala pasaj thatë dhe ne, jazë dhe nëzuan këtë me një dash të madhë, që ka me të simbali kur ban bajramën që therët në këtë ditë. Përseri, kër e dha këtë projim e re Ibrahime a.s. Ela familën e ti në këtë dhenë, nga se kësu zote e kështë të thonë, që të me ilonë, s'ka me imonë. U kthe përsëri në vend banimin e tij. Kur dha edhe kat provimin Ibrahimit (sallallahu alaihi wasallam), Allahu jalla jalalu ve ya shpalli mbas disa viteve, Ibrahimit alaihi salam sa duhet me me skuqja ti ku qendon grua e thinit, tash me ndrej çobën shtëpinë e shejtit. Si Ibrahim alaihi salam u thon të shikojë sosh Më halë, më halë Apo, kejtë dhe thotë Ndeve dhe në kom Sa largë me njëra kilometra Shkoj një ditë Në meke Të rëkitin dhe Dhe dulë gruja Ismailit Djonit vëp Tha ku është Ismaili Tha udal Me napru më hongët Në gjyëti me gjyët në i gjah Me punu të i shka udalë Ibrahime e në qëmë i tha, gruzë djolit vetë, tha, kejfe a i shukumë, që ishë për në një? Aje gruja që ka i tha, Allah i tha, bolë keshë, kur më keshë punë se kemë posë, asë kemë që me hongërë, asë kemë që me pië, më zvetë i kemë punë. Ibrahime e në qëmë kërë ndëgje i grune djolit vetë, ka në kohëti i tha, regullë, i bënë selam Ismailit, edhe thuj të ka thonë, qaj që të ka lipë, ndreje pragu në shqis. Kurat Ismaili E njën të erën e babës Se i shkon të aj E tha A u konë di kush të la Musë në ka vizitu di kush Tha po u konë i njëri Të ka bo selam Të lypi të boni selam E mil A tha di shka Kur zhëtë anë vete që shpornani I thash që shpornojnë Së për kema së për buka Së për buka së me hongër Së për kem I kalzova që pun t t i pun të leks të kem Së për mune me i qelë Sërpi i gazepi A po A një qatë taj, a të dhe në në sihat, thamë tha, me nëru progën në shpist. e shpistë. E thë tje progën e shpistë, në ka thënë baba me qute, baba e thënë, zështë i gru për më. Edhe, e lëshoj i gru në por, e më artoj në gru tjetër Ismail A.S. E ardhë i brejime e sëmë herë në dytë, me lip djallën e vetë, mi kazu që i Allahur në ka thënë me në tuqofën, nuk e gjithë Ismail në petë të shpijatë për e vetë grunë e vetë, ta shkit grunë tjetër, e i tha, ku është i sëmajni? Hara gjeli jësë i dojë lëna, ka dalë në gjëjëti, se me kështë kapas, me mjëll, me ka është danë, i, i shkretë smjëllën të kurqë, se ka ba lau të tokë për me mjëllë, smjëllën të asë, patatë jasë, domatë jasë, kur që smjëllën të asë? A nejë, ose me trekti, ose me gjëjë Tha të doa në bëgjëti Tha të me regullë, qësë për nani Alhamdulillah, tha u knaqem Ta nëtë mirët e Allah Ha njejti së toa ta Së nëmru kur gjërë, po kjo gruish tjetër tash Tha u knaqem Alhamdulillah, përna që a zoti Tha ma ta amukum, që pohani Tha lëham, mish Tha vëma sharabukum E që po përni, tha uju knaqem të pi uj Atër uju konë sani shtrajt Tha në regullë, tha Iban Salam Ismaili për meja dhe i thushë që Thëbbit atëbët e darik Fërcaje pragun e shtisa dhe ruje Erë Ismail a.s. E tha A ke kush? A më lypi kush? Tha ke një plak Një plak kja se në gjurë të kushke Klypi, s'ke këtu Thani qëka tha? Tha veç veti Qish për nëni Tha që i thati? I tha që ilhamdullau knaqem Të nëtë mirët e zotit Po hojmë mesh, po pëjmë muj Sërës pëhjekum po, e tha qatë bujnë nga sihat tha, tha që me e fërsu pragu në shqis e tha ti e pragu në shqis edhe më ka përësit baba e jam sa e është baba e jam më ka përësit me truj ty edhe mësë me të shu apë. herën e tre lozir, herën e tre të erë ibrajim tash e gjithë djarën e në nëtë ka e pregadit shqtizën të i bu gati për gjyëti senet, të i pregadit shqtizën kër e po Mas vite e vitve se kesh pa djallën e vetë, e u kapën në ngryk, e u përqafën pej malit, marë bab e birë, Ibrahim e Elison me Ismailin, e u qmallën mirë, e, e, e bënën muhabet, te ju nginë, moqë atyë. Ibrahim e Elison tash, a petë një kërkes e kapë i djallit, herë në fundi kërë është në taku, e i shkonë kur, kërë konë me e therë, o konë thmijat herë, Ismail e Elison tash u buburë, Allahu gjende gjelalu um më ka urru që në këtë ven, ato jeshin të mellet që tu Allah më ka ndërtu me ingriqë të mellet me bo shpinët i ebër ka thonë etë u inu ni i tha Ibrahim A. Ismaili tha amni mamë bërë djallë jam me kryu këtë pun apet Ismaili jadat një të tjallë tha o babem, kryu qëtë ka urnu zote se mund ki mazdeti a thera, qëfar ndodhe Ismaila i jabke Material Ti e gullaje Qka në vëjtët gur Nëse i brejme sëmë vendoste gurë Në vendin e vetë Dere se e ndërtu në qabën Andaj duke ndërtu qabën, baba bir, e ndërtu në qabën Babë e birë E lëtës në Allahu në gjëllë në gjëllë hu Që Allahu në gjëllë hu ala Këtë pun të madhe Rabbena Të qabbel minna inna ka entës sami ul alim O zotë jon Në aprana për neveti këtë pun të madhe O zotion, nevoj kabull kët punë që ta merr që na po e bëjmë për ty. Gjithashtu e bënë do çati. Ty jeni këtu qapët. Që Allahu xhallehuala më dërgoi pejgamber që i amson njerëzve që në botë avh, et në bon sai, eda Allahu xhallehuala ja buni kabull, e dërgoi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ky është dëgimi ndëtimi të, të qapës. E Ibrahimit eda Ismailit, që të gjitha këto zhvillime janë mjalindëruar, ndelin në gosht Në këtë fest që një së të të një amlidh me e festu Dhe për këtë bajram që në amlidh së në namazet i me e falsat Edhe kurbani, edhe qabja, edhe haji, talafi, saji, zemzemi Të gjithë të këto jënë simbolit të kësoj feste Prandaj, në tërë këtë rëgjim që në e fërnëndër Na si musliman, kjo vakt ka shku Ata e kam bod vetën Na që ka marëm sim për kësaj Na që farë përfitojm për kësaj E ndëgjum rastër E ndëgjum transmitimet Që shtu Muhammed i sallallatëm Në e ka për cilë në si në kona të Që kamësojmë na Në minutët që me kamëmet Në disa dëbi E qëtuin për nevi interesantë Na që kamësojmë për kësaj E para gjëmërit në rumë që në mësojmë për kësaj E së Muslimani I vërtit Muslimani i drejt Ajë që ka bësu drejt në alangele gjeran hu Kë, Kërë të vjen urë një Allahu të azogjerë nuk është një këtë urën Nuk dhëtë po isha Allah e bëj nesër, po mas nesër Ibrahime A.S. në posa i ta Allah gjëllë u Allah Qo familin këtë vend, im ledhe i qejmë herat Mirë po jove që Ibrahime A.S. Shikone se kish eduku familin e rët A ne shpeshve që po flasim, duhet të edukujm familin Nuk mi aftër që dhe ishtim u falë për familin së tonë Duhet që me konë edhe gruja edhe fmija, ata që të ngojnë këtë punë A ka thonë Zotë i Gjelle Gjelali, u po, krajitin atët do është me ngu Ska me eshtu i këtë punë Mu mundu me i msu, me i edukur Hagjeri pejka i arë kjo i monë që tha Atë ka urnu Zotë i po, atë e rënë e rikë të pejka kjo i monë Ibrahime të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Pejkaj besimaj e gadishmëri e Ismailit Që me e thyrd baba e tje Me unë bëtë që ka dushë e po bëbëhem Se unë i shala sabër ka me bërë Pejkaj pjo Kuj e kam su këta? Në shkullën e babet vete kam su Në shpil Edukata e familjes Me i eduku familjarët në zbatimin në urnit e Allahut a Zogjel Kër vjen urnit e Allahut e vare këtale Ashtë mbi gjitha Nuk gudzon me i dalë fjallës Allahut kurqe për para Asë qalës Muhammedi sallallahu a.sallam kurq Kështu muslimant i ka në duku familialët dhe vetë Në kejnë dhe të që ka pasë në uaj Dhe gjënë e këtë rrasë që më të li Një ditë Muhammedi sallallahu alësallam Ish duke në jetë me shokë të ti Dhe duke qëndru me ta Zbriti një ajetë Ku Allah u gjëllë vëllë a tha Mëndën lëdhi ju këridu Allah e kërdën hësënen Fë ju daifëhu lëhu ad'afën këthira tha Muhammed al-Sallam, Allahu, ashab e dat, tha Allahu i manuar mazditi tash një ajat. E që përthet po ajajat? Allahu përthet, po kush për po jep Allahu të bërqë, e Allahu më jepë tëjë bërqën sënë feshë. A munë në më më dhonë Allahu të bërqë? Jo. Mirë për, po, Allahu për po konsidera në qëfë se ti në dihmanë fukarave. Jepë sadaka, jepë në moshë, Allahu përthet, po kjo është bërqë, unë të akvekit bërqë n Në më ifukales unë marr kit borx për mi vjetë. S'kanoq ni euroën e abdikut, si më borx di kut 90. Qlier, pish që sojra odea ka don borx Allahu jale wana ta kthen 700 fish më shumë. Ni nirëj aty ngat e ka pasën e budahdah, ti s'e ke xhang. Ngat Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, tha ya rasul Allah, Allahu yukriduna. Zoti gjithësisht Allahu po li. Kuptim çata kos. Thaone e kam një këpsht Atër s'kam pas Kam pas këpsht e bashkja Qto e kam pas pasunia tyne? Kahan e kam një këpsht e Rasul Allah Gjashtë qim Trupa të hurmeve i ka Kjo ka qimë pasunia madhe Në dhakë shumë pasunia madhe Kahan kullu hafi se bilillah Kretë këpshin për Zotit Gjashtë qimë trupa Më një jetë Allahu për i lypë, qehë Mësë t'jadhofshëm zodit, ku t'ja jafëm? Ha? Mësë t'ngofshëm zodit, ka në ngujmë? Mësë i përullshëm Allahot, ku t'i përullemi? Mësë e pasofshëm Muhammedin Salazim, ka në pasofshëm nga? Ka në ngujmë nga? Na qëta i kemë? Qëtë koran e kemë? Këtë sunat e kemë? Shkaj dhëllit në rumë, të kofështë i ti, që në këtë edukatë islame? Shkaj të kofështë i ti, Ishtë mrena Mrena mureve Me thmit ka hlujt mrena në këpsht Tha oj gruja jem Del për jasht Se aje që për rritin të ju mrena Sash më juni Tha pëse që kebo me ta Ka këtu që i ka shit Tha ja dhash Allahut E që i tha gruja Qësh në mure në qohë më rëbur Po kush a i tha kështët Ja i kishë bogati a i përmati Tha, bollë punë mirë paskebo, kur ma mirës paskebo? I kapit mi përdojrë, onda zdi. E zotit është mosë është në erja. I kapit mi përdojrë, këtë mi voglë, së dikaj, e kësh kap një hurë me ndorë, për delme të jamurë nëna, tha, lejë birë jamë, se pejësat e Allahot është. E dullën për jashtë. Hamilje e edukuar për dhën për Allahon, për sakrifiku për Allahon, për të nëshrua Allahot është o gjelë Ky është mësimi që na mëson Ibrahim Alihi Sallatu Vesselam. Çfarë do të kërkoj, ishim të gatshëm të ndërtuam. Gja sa Zoti e kaloi. E ti është krejt, a ke më na diçka të levën? Kurjo. Kurjo s'ke më. Kurjo është e jona. E, të rasht e, e ti rasti shfrytzim. Këta e Allahut është. Këta e Zotit është. Lahul Mulk, atij takon të gjithë pushteti të sundimi. Këta është e ti. Në e një shri dzuës, të e një rëmë Që shri dzuëm që ka në ka e vëzot e gjellë e gjellë e li hu Andaj Në që ufë se Prënari real Prënari vërteti paslis Kërkan me përdoj diqysh A duhet në me kontestu? Heti është I kujtështë këtë rëpë që e kemë I Allahut A i ka dhonë që shtë me shri dzuë? Në a duhet me shri dzuë? A i ka dhonë Këta sy që e ja u kom dhonë une Zban me i përdoj të shiku kësë duhet Zban, e ti është Ajna kalon këta veshtja u këmëdhon Zban me ngu qështë shka Zban, ti në e nveshtë Kjo goj Zban me folqës shka Zban me përgoju me bajt fjallë Zban me, me përmena lanë duhet Me bo fjatë mire, me këshilut Zban dryshe E ti është Duhet me nguja lanë azogjen Këto durë, këto komë Këtë, këtë, kom. këtë qëka kemë tijet Ajna i kalon shvizim Në ka begatu me toë Ander dhe familia që e kia dhe thmija që e kia kujt është Allahu t'i ka dhonë T'i ka dhonë shuizim Ander dhe duhet që tërë këshuizim të jetë Në kuadrë të kënësi s'Allahu të barakë vëtara Si kurse ka dhonë Allahu të barakë vëtara vë Qështë që ajnë e kamësur Qështë duhet të shuizim gjëmanit të në rua A nuk është këmësini madhë që i marë në këtë dit Qështë mirëm i vesh Që ka dhonë zote dhe pegamberi edhe në vetën tonë, edhe në familje tonë, a ku dhe qovqë? Mësë jashkjelim urnë në Allahot Azojel. Mësë jashkjelim fjallën Zotit. E dujta që mësojmë për kësaj është se nuk duhet muslimani në kuna që janë kohet. E pati Ibrahim e sënë të ta kjo gru që panë kohet e së po të letë një së është gru për ty kja. Kejt mirat e Allahot Azojel një diçka mungan bë Allahot këçi këm punte gazer valla stish subhanallahu kuën mirësia kuën begatit sot fatkeçësisht me shëmisën e njëzë kurrën qysh i jeni Ibrahim i mir valla çameton se di valla në qysh i shkir subhanallahu miri me alhamdulillah u kënaqëm paske na mirësia asin begatia ku i janë kuosh janë kuosh ni rupit dog për këm pankuos për allahun e mah pankuos ankuosh rupin zotin Jo, Allah, sa në kohët, kërë, sa në kohët? E në në qovë, sa në kohët, janë kohët Allahot, e të të të zotë, më të të të komunikat, në qërë zë di shka i e keqë, s'kinohemi ka dëzohë halkot, ka dëzohë Allahot, të të zotë gjënë, berin sejgjde, që të balin në tokë që të, të jo, Allah i matë, të jetin që me shnetë e me likë, veç të i po të në kona, fërëcamë Allah i matë, të Ti i ki kifurizim e ndorë, ti e bimë që shmaqaj, ti një mamua, zotë jam, a ti janë ka ju. Nësa njerë, subhanë Allah, i kanë troki të gjitha dyrt, s'ka me të kujtë pa i janë ku, me që Allah të halasit ka do që pëjduhet. He qykshë ati mësmi kalzu, hajo është i pari, mas pari ati du një të një kalzu detën që kena, ta një tjera, hajo është i pari. Një njeri u shku një detë muqetën një berberë, A la berberi që shelu, pa të qetësh. Që shelu, po besoj që nzat hiç. Hiç. Tu po m'habeta, tu e qie, qësht, çu j'bër m'habet berberi me klientën e vet. Sa Allahs, çka zot e thot, çka kem na pitina. Allah la ur. Qini imazhë në poshokot. Poshokot. Edhe u kuj yapa muji dul. Kur dul, në sokak e ponë njëri, edhe i pa rrumë i pa qe dhe flakë më flakësh vumë svet. Edhe si ze rasta. Çfarë boni? Tinitë berberit. Ta hyjë manti, hyjë mirë ti ajë, s'u ngjakohet. Ai po kujtohet që diçka keq ka bod, që të shka keqa kalon flak. Te hyë normalë, kuptoj çërtimet. Sa çka ka ndodhur, çka nuk rregull. Qyshme tha ti, ti berber kishë pythu vetët e pythur njëri tipa çeta, çuniri u bë nuk dha atje, thonë do flak pa çelë pa rrugë pa. Tash ç'po qejë ta po, po vallajta s'ardh më pa arte unë, domethënë, e kisha qejë pa para. E, tha, që të dojë, që të të pëjtë, tha A si të Allah, që si shku kërë Ti shku të Allah, të këshë li pëjti shumë Të këshë jepë shumë aftë Që të jemi të që shu të i qaraveshtë, i, qara i prishtë Që të jemi të me, përbesit Do të më shku të ajme lutë në reqaj të i disë Knaqë, të natë një e tijet Andaj, do të më të rëki Dhejë në Allah, më spari A ti mjën ku, më spari A të e kemë Kej A kim bëjnë qëtni? Po, Allahu jëllë lë Gjelalu nëndëgjan Allahu jëllë lëvara në shah Allahu jëllë lëvara në aydin halët Din, din krejçë ka kërë Ajë dëmën anë zonën Dëmën anë zonën Qëpullit këpitin aftar Në janë këjë, Allahu, sëko gëllë Për Allahu të janë këjë, së marë Për aë vëzori së marë në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në Ankesa, apo qërtimi, mështënësia Nga se kjo nukërë sifatë e muslimonit Andaj edhe Ibrahima së me edukoj Ismailin edhe grune veqe Më së anëkoni, a kini uj me pipo Ka thonë Muhammedis al-Sallem Gënë e këtë hadih Ka thonë Muhammedis al-Sallem Men asbaha muafa fi gjesedihi Wa lehu kutu jëmihi Fe ke enne ma hizët lehu dëdunja për hadhafiriha Ka thornë Muhammed e sëmë kushë qua në saba Shnësh Sëpa i dhenë kërkon Edhe plus e saj ka me angër me pikë Ka tjallën e ka Sëpa do të darkën Qatë her ki me angër Tha të përthu e se kipë dy njene ka Qa përta ma shumë Andaj Do të beshdo në kur i knashë me caktimi në latë I pajtuar ma të shka laja ka nda Po Mu angazhu, mu përbjek Mirë po Jo mu angu Do bje e radhës që mësuin për kësaj Titrëgimi që m Gjëmënin dëruar është Se Ne qëfë se Allahu gjëllë vë ala Të ka përëmdu për të shka Vallahi së të huë pëllahu kërra Sa njerës për shembul E dinë së një punë është haram Kandalu zot, haram Vëllahi për së po kemë qare Së të në hanë ryshe Subhan Allah E qështë këmë mundësi Allah me të apu një punë haram E ti kërële në të betonë në zotë i kaq Hjo vëllahi Në që vëse e lënë për iqëtë allahë të azogjallë Të qëllë allahë dhëtë ullë të jera Andaj, që në grusë Ibrahimi të alisavë A ju hargjit, a ju ujë? A ju hargjit? Po, qaj që i zdojtë? I që i burim që me miliona haqjin vjetë Finë nuk shterët apënë Hala, nuk për shterët burimi i haqjinit Pëse? Pëse tha allahë usna hu Në kalon qëto Vë allahë gjithë sen që për iqëtë zotë Allahu kome të kompenzu me 10 përse është mira, kimo që dit për i ka kalmetar të mirët Nësa njerë zankon Wallahi hoj që e di që duhani zban për muj me lonë, le për Allah Mëse le për diçka tjetër, për Allah le kime pa që muj e len atër Ama si se ki për Allah është tjirë Se së një mënaj Ibrahim e le familin për Allah e një mëj, ti duhanë së pëlen Ose një punë tjetër së pëlen që të kofta jo, ja, muj e len Ama kure ki për Allah, Nima në Allah në gjëllë e wala. Në bështetë në Allah në gjëllë e gjëllë e wala. Në dërëzëja pun të ati. Mi po në dërëzime dhe në bështetë, zë me thome në ajtë për fëllë e të fëllë e që të fëllë e të fëllë. Apo, nga se haqiri nuk në ajtë i që ty, që ka boni? Unë bështetë në Allah në gjëllë e wala, po uquë dhe në rizë, vërapoj, këshu të ku ka ujë. Andaj, kërka fë që mos të ushim barë se familjar kur ato që e haram ndaluar. Dhe duke keç për dorë e duke marrë me rrugë ju e le të lejuara, mos bvojm kështat. A sahabe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur delnin sabah me kërku, delin mëngjes me lyp, funizën me punon, a di se ai dëshin gratë të shtëpia. Kur dyl ke një e përcjell gruaja burrit me dal në shtëpi. I thajë që oburi ja i bojmë sabër u rrisë, hitës të shgale, më se bojmë gale të boj përneve, i bojmë sabër u rrisë, po si bojmë sabër gjëhënemit, anë e kujdesja përna bërë të shkia, më së detyuran ty, dhe të që i nga metë në undë, qysh do kohë mefru, jo, rrimë në undë, sabër u në, ti vë që në haqë, ama halal e dojë, qysh në do të më bashku me zveti, halal, halal, jo haram, ka se haram i do k i buoziar ndenia dhe i buoziar edhe herat Allah da ruti atë andaj mos e lakmot më hujel mos e lakmot më ato çfarë i joti mos mashtra më mos marrti rrugën dëshmë jo çato që, që ka çkrzuotë gjel lewala muno me fitu çaja që vjen halal me kon façebart çikjo është më e mira se sa zot na ruti façezin me kon me me pa çu s'na duhet kjo shoba andaj pak dhe pa shikojë gruun muslimane burrin musliman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 ela kemojm sholim te kallaj mandum. Ka qis ne posta dhe ka shumë. Dunia Allahu Jellaluhu ka bërë që njeri me pa po, me pas po dallim, dikush ka më shumë dikush ka më pak. Na duhet me kërku, duhet me mundu, duhet u përpjek, duhet me angazhu. Mi po gjithmonë në kuadër të halalit, gjithmonë në kuadër të seliuoras, gjithmonë në kuadër të asaj që Allah është i kënaqur me të. Kur pa të shëndaluambe. Kur andaj le të mbetet rregull letra s'to i qëndrojmë dhe i bëjmë balë uris edhe jetjes por nuk i bëjmë balë gjëhnimet andaj, ma mirë me nejtë sa të pak të uritur e pëse s'ka të uritur me të madhen të na për me gjithat ma mirë është pak njeri me eduku vetë në ti e mërdojnë pa që barë para la gjëllevara se sa lakmija lakmija mi amaf tyrën dhrujnja na heret Allah në, në narod edhe për fund për fund Se sot ofrohet atë ku është shumë, duhet edhe me lund pa hapësirë, do të thotë përmes çrrua edhe rregullat edhe mënyrën si polet bajrami. Lozën do në Ibrahim alayhis salam. Me sforish te pejgamber. Apo? Sa ibalet ne ka bujë. Sa ibalet ne ka bujë. Tanë plus asaj djalën për Allah po do më thotë. Ku ku shpinive si ka ar punë ka shumë bogit punë. Apo tani për elën familjen. Për e len familjen middis shqetinë atje Kur kur së kund E pëndër të në qabën e sa punë të mira A pet Me gjitha këto punë mira Nuk për e kapë vetë pëlqimi E e që këmë bëhune Qërone Dhe që i këmë blonë të minë të të të qabë pëndreqin Nuk këllaf dhe këme punë të veta Për shka tha Rabbena Të këbel minna O zotë të jonë na qëka e qëpëmune me bo, që kjo është mund dhjonë modest e ti jo Allah që je pranën, ti jo Allah bëne Kabul, ti jo Allah pranajete ti këtë dhe për të mirë, ti jo Allah i ajë që për na shpënëm për te, na shpresujmë shpëlimin të këtë o Zotë i onë. Andë e na dhote me javën nukajet i për më të mirë, me mundu me për më të mirë, jo me jajlonë këse i për më allë, si ku se pëtët njezë jalojnë zemën e basë, zemën e më të mirë, e kur nuk vën pë Që Ibrahimi a.s. Tënë ato putë mire i kaboh Edhe pat këllon Allahu në voftë kabull Allahu në i pranoftë Nësë në krasë begative që Allah në i kaboh Begative të shumë të që Allah në ka begatum e to Në në këmunë me e pabu Shnetën që Allah në kërë Pësit qëllon e kërë E levë me fitu gjënetën Në një njëri E kësha dhrua Allah në azogjen Shumë, shumë vjetë I vetëmum I së konë i vetëmum me venë Si ka si si s'i është dhënë rosti me bohara? Kur u dik Allahu Azze velaqavet orobian. A do më gjikun me, me drejtësinë tan, a do më gjikun me bujaritet e mëshirën tan. Çish për këtë çaft? Ati shkoi me anë një ton këto vjet i mandat ku bohara, haram s'ku boh, me drejtësi mënach. Tha Allah me drejtësi po do. E, me drejtësi. A bëndrej, drej. po ndrej. Drejt. Po çaj mirë. Ku i ki punçi ke bo? i vendosi para Allah, çeto i punën. Në rregull, ja murr Allahun i sy, në syvesh. Begatia e syrit që Allah ta kap, begatia e veshit, begatia të thonit. Ja citim peshoj, ja muti begatia. Ja muti mirësia në metë i i, i i trupit ja muti. Staurobian, ti më shtop punë si papogun, veç snedën që ta punjer. A kinë pun tjetër ta shpër gjënat me i, s'kam ja rab. Ta Allahu kap në çënën xhenën pron. Skapun. Medelupo, e Allah të ka urëci këto Jo që të kemë e të nu, pa të kemë e mësu robin E i tha Tu e këngrej me lajket zahme që u gjënë të Ja Rabb, bëfablike vë ihsanike O Allah me mirësi në tonë, Ja Rabb O Allah me mëshirën tonë, Ja Rabb Këthem E kër e këthe Allah me mëshirën tonë, Ja Rabb Ja fali, gjënohet E apaguti mundin, e edhe gjënitin Ane në do të po mundin Me po përpjekin, me po përpjekin Me po përpun të mira Mos u mastrohet akim në Bona kurs ka po me këtu jo kështu. Me ul kryt, me bësh shumë pund migra. Muangajuti për me don kontributment. Edhe përsi me thon, Allahu e pranoft. Na nëmru pak diçka na boi inshallah zoti ka bujë dëbona. Çi stomu simoni modest. Muslimani është një për Allah, të zhën, e në stomonisht i për ulën për Allahu azhjal e kërkon mshirën e Allahut e baraka ta. Nuk është mendjelart, nuk është lakmiçar, nuk është i vetpëlqim, nuk është deri që janë zën. Janzën Frimën tjerë punët e tij çakun bën e kurën konon e kurse nikon nuk kur... kur ka kështu. Alhamdulillah kura kollë mundësia kenë bë mirë. Inshallah Zoti na mundson gjithmonë mirë me bë. Çu është çu do të ndëruam muslimanë. Çu këto aj veprat, çu sto aj sigla. Qase çu te ka mësua Allahu xhallehu wala. Edhe këtu është mësimi që na i marrëm Xhamali nderuar nga tregimi i Ibrahimit a.s. nga tregimi i Ibrahimit a.s me Ismailin Për që kështu nga qështu edhe Muhammedi sallallahu alai sallam Një ditë, Muhammedi sallallahu alai sallam i tha Në qështu edhe Tha, kur kur sënëhinë gjennët me punë të vjeta I tha, gruja vajta oisha Vënë entë, ya Rasulë Allah, e hastë, ya Rasulë Allah Jëhë kohëvejt nësa Allah, unë përshinë me rahmeta tahtë Në mështu edhe që punë që eki boti, hëkë mështu edhe Këto punën që ne ka mundëse Allah gjëllevala me falë, namazin, hamdullan, ma gjërumu, nërgu për ramit Këto jënë punë që ne mundësuj me fitu rahmetin Allahot E me rahmetin Allah t'him gjëllënet Andaj, a i bjen dikujt me lifduh masaj? Me i qukrat masaj? Ibrahimi a shumë nuk o lifduh për qabë E ku t'je t'hi se me lifduh me pejneve masaj, masaj? Andaj, muslimon e më dhestë, si kurse t'i ka është njëri që mundur në bupot njëra Edhe munduon që mos më i hargjit punën dë dë ja e mira në botë, po i ruan në qesën e tij, që ne s'do kemi dorzu Allahu xhallahu le wala, edhe ajo qesha e thas do të derret për Allahu te bare kutaala, edhe i thotë, "Ya Rabbi, ç'kja ç'kam bone?" E diçisë shumë vallahi Allah. E diçi, "Araf sash që për xhenetin tët." Po ti faliu të është e madhe. Faliu të është e madhe. Andaj na bulla kur mira. Na angazhohemi, zbatojmuna te Allahu t'ozhjal i krymë të që është të kërkuar për neve, pas taj, janë dërzojmë punë në Allah Gjellewala, shpesojmë në rahmetin Allah të barë këtala, shpesojmë në mshime ti, edhe lutim Allah Gjellewala që Allah të në mshirën, Allah të në falë, Allah të në pagunë për mundin tonë. Këtu e mësimet, që, patër mundëzim rrënë kësë e kohë, dëruar, që e që e që e që e që e që e që e që e që e që e që e që e që e q Allahu Gjellë Gjellali hu të në japë të mirë në këtë botë dhe në japë të mirë në ahiretë dhe të narunë Allah nga zorë i gjëhrimin si korë qërësë Allah në manuar që të në mundësën që edhe ne edhe familje tona atë gjithë të jemi të mobilizuar në zbatimin e urnëve të Allah në në nëshrimin dhe Allah Gjellë Huala, që të jemi të nëshruar me gjuën tonë, me zemën tonë, me gjimëtyr tona me tra që kemi që adërëzëmë ja Allah të manuar ka dhe aty i kthehet. Allahu i shpëleft e në minutat e viime që kanë mbetur, do të thotë, u shfrytzuan për të sqaruar tash mënyra falës e falës bajramit dhe gjithashtu për rregullimin e safave, nga se ka, si duket, mosto më të njerëzve duhet pak ku të rregullojnë safat, andaj hoğa CNEFNiu, Allahu e shpëleft, do të na primë në namaz bajramit dhe do të na tregon se inshallah si folet bajrami dhe të tjerat që kanë dëmi me kështjën, e on këtu po i dhufon Allahu i shpëleft për sabrën. Dhe shperjësaj që gjëtë tërë që dhimë që ke minajë të duke në dëgjuë edhe këna përfitu për inëshallah Allah në ka përgu së kërta shperlel se së të rrimë gjami Allahu në ashku së në dhukufo në epsë në përri kjo është në njërësia ma dhe Allah në përgufë më të mira Allah në shperlelët wa sallallahu ala muhammadin wa ala alih wa sahbih wa sallam atasimim këthira Allahu akbar Allahu ak Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Alhamdulillah Rabbil alamin Arrahman më shtapë A fela yonadurun ila l'ibnë këif khunikët O ila sëmai këif rufiët O ila l'jibail këif nusibët O ila l'arëd këif sotihët Fathikër ilma atë mëdë mëdëkër Lësë alayhim فيعذب الله العذاب الاكبر الا علينا هيابهم ثم ان علينا حسابهم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله, أكبر. الله... سَنْيَا اللَّهُ لِمَنْ يُحَبِدَ اللَّهُ أَكْبَر اللَّهُ أَكْبَر اللَّهُ أَكْبَر الله وال As-salamu alaykum wa rahmatullahi As-salamu alaykum wa rahmatullahi الحمد لله الذي شرع لعباده التقرب اليه بالاضاح لكي نشكره على نعمه ولنكبره تكبيرا الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبيره والحمد لله كثيره وسبحان الله بكره واصيل اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi lhamd. Të gjitha falendërimet, lavdërimet, adhurimet tona i të kënë Allahu të mëdhruar. Allahu në falendërojmë, Allahu në mëdhrujmë, amrën e ti e përmandim dhe urdha vëtë ti i nështrohëm dhe i zbatojë. Dëshmojmë se nuk më ritanë të adhurohët me të drejtë, Asë kush posë Allahut të mëdnuar dhe dëshmaj se Muhammedi sallallahu a.s.m. ështëraf dhe i dërguar i Allahut Gjëmatlit të ndëruar Imi të buar sëdë në këtë vend për një fest të madhe Për një dat të madhe që e ka vequar Allahut i mëdnuar Muhammedi sallallahu a.s.m. dhe umet në ti Para shumë shejkuive Në një vend tjetër, në një kohë tjetër para disa njerëzë të tjerë, Muhammedi sallallahu aleyhi osellem i udrejtua një masët të madhe njerëzish, me porosi, me kshila, të cilat përbënin në vetën e tyne një shenj të qartë të përmbyllës e misionit e ti. Andaj, para shumë shekujve, në hajin lam të mirës, në hudben lam të mirëse, në fjalimin lam të mirës të Muhammedi sallallahu aleyhi osellem, i u drejtua asaj gjenerate, por për mes tyre edhe neve me kshilat të arta, të cilat i transmituan dhe i përcelen gjeneratat dhe në kohën ton, dhe të të mbeten të transmituara dhe të përcilura dhe në ditën e gjykimit. Kam përzjedur në pat minuta, sa në lejanë qëndrimi këtu para jush, disa nga këtu kshila, nga se me të vërtit nuk kemi mundësi Të këshillohemi Të flasim Më drejt Më mirë Sa atër këtë e bëjmë për mes nësimeve Dhe udhëzimeve të Muhammedi sallallahu alaihi sallam Gjematlitën dërua Për pak vite Muhammedi sallallahu alaihi sallam Me ndihime në Allahut Me udhëzimet dhe nisionin që e kështë Një grumbull njerëzisht Një turm njerëzisht Të cilit ishin të shpërndarë të cilët nuk ishin të aftë të mudhetsin familë të tyre, i edukaj, i organizaj, dhe në atë masë, sa që për pak vite tashmë, po i u drejtohet, me diso akshila përfundimtare, që ata të, ba, të bëhen barëtësit e vlerave, të bëhen barëtësit e misunit e Allahu të zogjel, dhe të shtrihen këto vlera anën banë botës. Gjëtë e cila na kujto neve në këtë ko, kur edhe ne jemi në faza dhe vitë të para, të shqenë dërtimi tonë, të të ardhëmës tonë, të kuptojmë drejtë, se vlerat, mësimet, udhëzimet, me tështë erdi Muhammedi sallallahu aleyhi sallem, janë garantuese të vetme që garantojnë njërinit të shëndosh, një të ardhëmë të mirë, dhe në një aftojnë leve për vitet në vijim. Andaj Muhammedi sallallahu aleyhi sallem, u adha këto porasi shobët e ti, dhe ata u banë të cilët, e përquan këtë dritë, e përquan këtë misjanë, alën banë botës dhe kudë që futëshin dhe kudë që shkonin, mbretëton të nga dëvend njëria, siguria, mshira, solidariteti dhe përkraja në mës njerëzve. Nga se kështu i kishtë e porosit Muhammedi sallallahu aleyhu sallem, andaj edhe në porosis nga kjo vend, nga kjo hudbe, që mësimit e Muhammedi sallallahu aleyhu sallem, që porosit e ti të jenë vriqimi i rini stonë, i të ardhme stonë, i familjeve tona, i shëqenis stonë, që edhe dhe të prosperojmë, të arrimë, të zhvillohemi, të pjekemi, dhe në atë masë që të jemi të aftë, të udheqin betëm, por edhe të bëmë barës të vlerave për të tjiret, si kur që ishin shokë të Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Tjetra që në edhe Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, në këtë, Ditë bekuar, në këtë fjalim përfundimtar drejtuar njerëzve të asaj kohe që çëndronin para tij është se i porositi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shokët e tij dhe pasthurë pasues të tij se duhet të lirohen nga ignoranca, duhet të in... të lirohen nga padia, duhet të lirohen nga vështeqjia, nga mëkatet, nga çdo padyshim, kanë ndikim negativ në zhvillimin e shoqërisë, ndikojnë negativisht Përgon zhvillimin e mirëfillt andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në fjalimin e tij tha çdo gjë që është nga e kaluara e shëmtuar çdo gjë që ka të bëjë me të kaluarën e keqe e vendosi und në këmbët e mia që nuk kupton në, në, në vërsimin e saj nuk kupton në nënçimin në e saj andaj çdo musliman çoft në rrafshin individual familiar shoqëror që, që dëshiron të prosperojë të jetë përpara të lidhet me Allahun gjithëgjalëu të jetë i sigurt në këtë rrugë duo tolerohat nga kaluara e shëmtuar, nga ignoranca, nga çdo të që i pengon në këtug, andaj dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam sulli shembut të kësaj ignorance duke e futur në, në këmbët e tij gjatë marrjes dërgën e gjakut pa të drejt, dhe duke e futur në, në këmbët e tij këtë trajtimin e gruas, dhe duke e futur në, në këmbët e tij gjithashtu këtë trajtimin dhe këtë përdorimin e pasurisë së tij ekstrem rap. Gjithashtu Muhammadi s.a.s. në këtë fjallim në porositit se të gjithë njerëzit, para lau të azogjeljan të barabart, nuk lejo të mbi vnerësohet në do kush ndaj tjetrit në basë të ratës e ti, në basë të etnitetit e ti, në basë të gjuës e ti, por e vetëmja dhe e vetëmja që duen njerëzit të vnerësohen të ngriten, të respektuar në basësaj është dhe vëqëmëria. Besimin e Allahun e Zogjen, si kur që e porësitja Allahu Jalla wa Ala, Muhammedin sallallahu wa al-san duke i thënë, inë ekramekum indë Allahi etqakum. Pa dëshim se më i vlefshmi, më i miri, më i ndershmi, më i ngriten nga ju, أش أيش أش ماي دوتسمي انداي ثا محمد صلى الله عليه وسلم لا فضل لأرابين على عجمي نو كوولير عربين دا يو عربت اا سيفاس انداي تفريد اا اس اس انداي كات illa bi takwa pracesme do veshmëri andaj kët vler duhet ta instalojmë në shpin ton duhet ta instalojmë kët vler të vlerësimit të respektit mes njerëzve që të respektohet i dituri të respektohet ai që praktikon dhe zbaton urat e Allahu xhalla xhelalu e jo të përjashtohet jo të hiëzohet jo të largohet por të respektohet ai që respekton Allahu xhalla xhelalu dhe respekton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kto është në porositet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam qi i drejtuar shokut të tij dhe në barë botës dhe pasuzve të ti dherim ditën e gjukimit Allahun e lusë që të nabën pasuës të dhejnë të ti Allahun e lusë që të nabën nga ta që i njallin në praktik në simit e Muhammedit sëllallahu aleyhu sallam e lusë allahu në gjellewala që të në i falën më ka të tona nda i kërkoni edhe i falën nga Allahu sa Allahu është falës dhe është më shiruas El hamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salatu wa atammus salimu ala khayri khalqi llahi ajma'in nabiyyina muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'u bi ihsani ila yawmid de. Edhe dy porosit tashkurta shumt tashkurta qe na ila muhammed sallallahu alaihi wasallam na porosit qe te kujdesem qe çdo kur shoqri ta lua n rulin e ti per ndertimin e shoqris e veçanti I dha theks të postachin Rolit të gruas E cila duhet të adi pozitën e saj Dhe në qovë se nuk e respekton pozitën Nuk e respekton rurën e saj Nga një faktori stabilitetit Në porazit i Muhammedi al-San Mund të shëndrot në një faktor Destabilitetit dhe të rënimit të shëqqis Dhe në fond, Muhammedi sallallahu al-San Pon këtë ko Pon këto dit, pon me këtë ras I ngriti duar nga qeli Dhe i tha Allah të madhuar Allahu me helbe lakët O zoti më dënuar, e dërgova dirin në fondë në misionin tëndë, e përmbusha misionin, si duhet, Allahu zvrit një ajetë, që e lakmanin të gjithë poput, që e lakmanin të gjithë pasurës të peygamberve. Ku Allahu Ta al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina. Saq wa platura wa niyufa fi tuai wa permusha bagatin tim ndajush and jam i knaqur Çe Islami të e thejoj. Islami është plotsu. Nuk ka nevojë që të shtuat në të. Nuk ka nevojë që të mungojnë. Nuk na duhet një version e ndryshmuar të Islamit, por na duhet versioni që e solli Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Na duhet versioni dhe kuptimi që i dërgoi alallahu alaihi wasallam me të e përmbyllin misionin e tij dhe me të ju drejtua njerëzve para shumë shekujve dhe mbeti zëritin dëgjuar edhe në shekullin ton, edhe kohën ton, do të mbetet deri ditën e gjykimin. Me ka që unë duha të përfundej këtë khutbe duke më smarën më tipën nga kuha juaj dhe përfundej këtë khutbe me dy porosi. Porosia e parë është se, si zakonisht pas lërgimin nga ky vend dhe të kini rasën që të takoheni me dynë nga deleguarit tonë që i kemi vendosur i ashtë ku kam vendosur postën gjemarin dërruar dhe kërkuen kontributë juaja për aktivitetit e bashkët i sëlamen veç në ti, për disa gjamia që janë Andaj kontributi juaj është shumë i mirësadur, është shumë i nevojshëm dhe s'është te Allahu xhellahu ala ju tetin shumë shpërblyer. Prandaj kurdë që ka mundësi, më atë që ka mundësi, mos nënçmon asgjë nga pasuria e ati dhe nga dhënia e ati, nga s'allahu xhellahu ala shumë fytyson shpërblyer dhe shumë fytyson dhënën. Dhe e dyta, dëshiroj që tu oro i thjesht kurban banarës, duke lutur Allahun e mëndur që të, të na bën këtë fest të zgjuntur, të gëzimit. Dbashku e me nke fesma tëmshirome, tëmshirome, tëmës rida, tëpërkar, afrin të tëtërë, tëmësikus në kam suvarë, Allah subhanahu wa ta'ala. In Allahe wa melaikatahu yusallune ala nëbi, ya eyyuhel ladhine a'manu, sallu a'lihi wa sallimu taslima, Allahume salli ala Muhammedin wa ala alih Muhammed, kama salli'te ala Ibrahim wa ala alih Ibrahim, inneka hamidul majid,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 xyz <laughs>